Du lyssnar på Radio Länsman, partipolitiskt dobunden webbradio som förmedlar ett invandringskritiskt budskap. Invandringskritik är inte radikalt, det är normalt. Varmt välkomna till Radio Länsman. Radio Länsman. Jag har lyckat förra gången onekligen, det verkade ju verkligen vara omtyckt att vi hade med Jacob. Eh, han hade ju mycket intressant att säga så att jag ska inte vara vrång och dum utan han har vi med här också. Hej på dig Jacob. Hej hej. Och så har jag ju Konrad med mig också. Ja, hej hej. Ja, är min vapendragare. Eh, ja, <laughs> jag jag tänkte i alla fall först bara säga att eh Jakob har lite problem med uppkopplingen så att det kan vara lite lagget och så där så jag får väl försöka klippa ihop det eh, så gott det går ja. Ja. efteråt och hålla tummarna för att det går bra eller vad säger du Jakob? Ja, vi får väl hoppas att det blir mindre hackigt i alla fall. Mm. Men eh, vi får, ja, hålla tummarna vad det. Mm. Och så tänkte jag att vi först bara skulle ta och prata lite en, en liten stund om eh, kommentarer. Eh, mm. jag vill ju säga jag märkte ju att det var en väldigt eh, var ju väldigt många ändå eller väldigt många. Det var några stycken som skrev positiva saker och och gillade det förra programmet då. Men jag skulle vilja kommentera bara bara få ta upp som jag tyckte var ett roligt att höra från ett tidigare program Crier versus SD. Eh mm. mm -hmm. sitter kanske Johannes och lyssnar en som kommenterade. Jag tyckte bara det var kul att se att att det når ut även till andra för det är såklart att den här radion är inte bara till för dem som tycker som vi han skrev så här hejsan jag lyssnar på era program då och då och jag tycker det är väldigt intressant jag är inte höger utan vänster inte vänster Mona Salin style men det är kul och intressant att höra era åsikter också jag håller med er om att Sverige borde minska invandring och så vidare men inte stoppa det helt tack för mig Johannes men det har väl i och för sig inte heller vi sagt att det ska stoppas helt med invandring men Nej, ja vi är väl lite öppna i den frågan va. Ja, det är väl inte helt otmöjliga men mm. bara att det är ju roligt att se i alla fall att det mm. även eh, når ut även andra och så kan vi ju hoppas att Johannes eh, tänker om lite där på CD men eh, kommer bra. över till ja, oss. Där, ja. där där skulle jag nog reda komma in och säga att invandring och invandring eh en får man ju invandring har väl vi haft i alla fall sen andra världskriget. Eh jag men jag menar just det här att att att utländsk utländningar flyttar in och så där vidare. Men alltså det här som vi har haft de här sista 30 35 åren alltså det övergår ju all form av förnuft alltså det är ju inte alltså att eh, Sverige har blivit ett slags eh, ja, kan man säga som USA på sin tid. Ni vet när när när européer emigrerade va, också massor av svenskar. Eh och att att mm. över då det var ju liksom eh det stora eh ja ni vet framtiden, guld där fanns ju allt guld och, och och hämta och så vidare då the promised land va. Och det alltså den rollen har ju tagits över av lilla Sverige det är fullständigt vansinne. Jo, men på helt andra premisser får man säga. Ja, och ja i allhet kommer det grad... stats kassan. Eh, ja, exakt och det skulle jag vilja säga att det är man får allt just det här bidragshysteriene. Ja. Jo, men som... tänker tänk den utvandringen eh som vi som du pratar om där folk åkte till USA för att fanns det möjlighet liksom att lyckas. Tänk om istället hade varit ja, åk dit för där får ni allt gratis av staten. Men det är ju så. Det är Ja, precis, men då hade ju alla svenskar flyttat till Amerika direkt. Oh, oh, oh. Det är ju världens bästa erbjudande. Ja, man kan väl när du är men... lat utbildad, kom till Sverige, du, yeah. du får allt till gratis. Ja, man skulle väl kunna säga så här att mm. alltså när Sverige nu skickar ut såna signaler som vi gör ut i tredje världen att kom hit, kom hit bara och eh mm. ja, här har ni allting i ordning att du framdukar från första dagen. Så skulle man kunna säga att de borde väl det sa. De borde vara dumma om de inte kom. Absolut, självklart. Nej, <laughs> ja, det gör det blir lite konstigt men men vilken människa skulle kunna säga nej till ett sånt här erbjudande? Och jag vet för när jag var för invandring så resonerade jag väldigt mycket så här att jo jo men Eh sen liksom, var tronisk skulle folk bara lämna allt de har lämna familj och fru och allting och komma till Sverige. Bara det menade jag skulle vara sån stor uppoffring. Ja. Men jag menar delvis är det ju inte sant för många tar ju med sig hela familjen. Och sen ja. vad då folk lämnar väl sin familj för mycket mindre än så? Folk lämnar kan ju kul när det för ett jobb i USA lämnar man hela sitt liv bakom sig i Sverige. Ja, just, så så svårt ja. är det ju absolut inte. Nej, nej. Jag hade fan nästan kunnat lämna min familj nu om jag fick åka någonstans och få massa grejer gratis klart att jag menar först att, att att alltså alltså det är bara det är bara vända på steken och sätta sig i den situationen och jag menar har man ett annat ställe så eh visst att som du säger att först åker man över och kollar läget är det sant och och och så där och visst de kommer hit om har fått det räcker ju de får putt alltså permanent uppehållstillstånd. Det verkar de ju få hur lätt som helst till minst aldrig ja. gånger. Ja, och så och, och och så har vi den här då eh lagen om anknytningsfallen som jag vill minnas att vi kan eh särskilt ta Folkpartiet eh, från det var väl kan man säga en av deras stora insatser under den Borg-ministerperiod då i slutet på 70-talet att man lyckades tr trumfa genom eh just den här lagen om anhöriginvandring. Mm. Och eh och det är ju det vi har ja det har ju eh lett till att det hela accelererat. Och ja, sen vet ni ju resten. Ja. Mm. Ja, eh men i alla fall eh, mm. åter till det här med kommentaren här då så eh var det ju flera här som som tyckte det var intressant bland annat Vilhelmina eh tyckte det var intressant. Oh, ehm det var ett fint namn förresten, väldigt fint oh. namn, det tycker jag om. Ehm det var väldigt intressant Elensman är faktiskt nu du nu, nu, nu föregick du faktiskt mig för att eh på tal om kommentarer jag har faktiskt eh Wilhelminas inlägg framför mig här just nu. Jag jag tänkte ja då och eh, jag jag tänkte jag läste. Först alltså skriver hon tack för Jakob och Elensman ja det det får ju du ta åt dig. Så. Ja ja. Och ja ja. Och så fortsätter de för det här kommer mycket intressant Att mycket viktigt inslag eftersom det är yngre generationen. Jag tror inte det är en hon nu, så. men man skiter i ja. det. Tror du inte? Nej, Vilhelmina. Jag tror det är orten Vilhelmina mera. Conrad. Conrad. Ah trodde för att göra i kyrkan. Mm. Okay. Ja, eh ja i alla fall ja så jag fortsätter. Ja alltså mycket mycket viktigt inslag eftersom de yngre generationerna i Sverige aldrig får lära sig den sanna historien om hur det var i Sverige förr eller hur det blev som det blev. Det är bara genom att äldre berättar och lär ut det eh äh, som det kan hända. Skolorna vet vi ju har sin egen variant. Jaha. Och då skulle jag vilja säga till Villemina eh, eh om du lyssnar nu ja, jag har förutsatt att du lyssnar att eh, här stod du det eh, är många så att säga huvud på spikar här eh till exempel bara att genom att just äldre berättar det vet vi vi vet ju att länsmän till exempel har berättat väldigt väldigt mycket jag visste inte vad. Har det där en peak eller? Så då då må ta ursäkter men då måste jag faktiskt sticka in och säga att normalt i programmen så brukar jag vara eldst men för er och veta så är jag faktiskt yngst nu bara så alla vet så är jag yngst i det här gänget så att jag Och jag kan spotta det verkligen. Så är det. Jag är ja. så gammal stolt över det verkligen. Ja, jag såg det gammal bli, men tiderna förändras. Okej, okay. men så eh, tillbaka till Villemina. Jag får jag får be om ursäkt här för lite. Men i alla fall det här sista som du skriver här. Skolorna vet vi ju har sin egen variant. Jo tack. Och i förra programmet så pratade vi ju en hel del om skolan eller är ja, om jag inte minns helt galet. Mm. Och då skulle jag också vilja komma till en annan av våra kommentatorer som har ju skrivit en lång lång följetong uppdelad i tre spalter någon som kallas sig för A Agaton grinigt mm, mycket intressant ja ja visst mycket intressant och eh att ja vi kan i, att läsa igenom allt det här det eh det det medgever inte programtiden men agaton det här är väldigt intressant på det viset att eh, i förra programmet så just att jag så att säga redogjorde för min skoldid som ju då inträffade 50 och under första hälften av 60-talet. Och här kom jag så Agathon som ju är till yngre. Jag tror han är född 61 skriver han någonstans. Då då så att säga hade jag ju redan suttit på skolbänken några år. Och eh han fortsätter här och berättar då kan man säga om sin skoltid alltså då är vi kan man säga en 10 10 år framåt och kommer in på 70-talet. Och det är väldigt intressant. Här kan vi liksom här kan vi ju liksom spåna fortsättningen va. Nej. Mm. Ja, och jag, jag tänker en passage eh som Agat hon har skrivit här som går så här. På Lucia var flera elever av asfulla i skolan. Ja. Och då ska jag väl la säga det att ja och jag antar att Agatha nu pratar om ungefär ja, alltså skolan i mitten av 1970-talet som väl eh jag jag kan självklart inte eh referera över det för det var ju så att säga långt efter min tid. Men jag kan i alla fall ärrinda med om just om man säger Lucia på vår tid och eh, säga det att asfulla nej det jag tycker jag, jag kan nog säga att det enda så, alltså att, firade man Lucia nej det kan inte jag påminna mig måste Nej alltså det enda jag kanerinna mig det var att dagen ja det förresten alla skoldagar det började ju alltid med morgonsamlingen Eh ja, läraren kan så läste något ur bibeln och så sjöng man en psalm. Ja, och sen började rutinerna de. Och kanske just den 13 december som vanligt morgonsalm. Eh det enda som väl inträffade det var väl att eh, det kom in eh, några vitklädda ungar med ljus i handen och sjöng några sånger. Ja, och så jag Och det var allt. Och om det nu hände så vi skulle ha varit så att någon kanske hade eh småslått med sig på droppar i en liten planta eller något sånt där inte för att jag kan här inne men med, med det men det tror jag faktiskt eh, även om det naturligtvis var väldigt lätt att göra och kanske gå och ta sig en liten rackare där ingen såg det så ska jag nog säga att det var nog väldigt riskabelt faktiskt att göra det för att eh Ja, det blir ska... konsekvenser kan jag tänka mig. Om. Ja, det med skulle de komma när heter de var lärare så ska jag se hör du andas på mig. Vad har du drucket? Oj, nej ja. mm. alltså ja, det det skulle de, skulle inte bo. <coughs> nej, nej, nej. Nej, nej. uteslutet. Respekt och rädslor. Och <laughs> ja, och ett helt annat men om man säger som sagt att eh, hur det sen var på 70-talet då ja det kanske det kanske Melni kan eh som Ingrid mm. kan ju naturligt eh, ja, referera bättre till. Det, ja. Hur var det för Konrad? Ja jag vet inte ja. Nej men det hur, nej, nej, men det, det var ju, jag, jag tänker nämligen så här om man jämför med, med från din tid får här drackste ju visst alla drack ju inte men många drack och det var ganska fritt och det var ingen som som kände att det skulle bli några större konsekvenser än själv från lärarna kanske. Sen var det ju många som hade det kanske struligt hemma och de drack väl extra mycket, antar jag, för att föräldrarna inte skulle ge dem några konsekvenser. Medan jag var väl, mina föräldrar hade ju ganska bra håll på mig, så jag visste ju att det blev, skulle bli livat om jag blev påkommen, så jag tog ju det ganska försiktigt. Jo, men i skolan? Är du på? Ja, nej, nej, herregud. Nej, det, det är jag pratar om. Han skriver ju att po policia era elever asfulla i skolan, det är ju det han skriver. Ja, precis, ja, ja men inte alltså men jag tänker i allmänhet med konsekvenser och så här för jag kan ju bara tänka mig rörblitt nu då om det har förändrats så mycket ja, ja. jag gick i skolan så hade antagligen eskalerat nu att man 12 man knappt kan tänka sig ja men för jag menar är det är att det är, det, är, det, att är det fylla i skolan då är då har du ju verkligen ja, men det tror jag, det jag, vet jag inte. Tror... om jag har alltså egentligen i skolan och så men när man växte upp så var det ju ändå alltså inte under skoltid då kanske men alltså på helger man bara märkte hur destruktiva en del människor är men det är inte bara alkohol de tog till utan även gick och boffa bensin mm. i pås och höll på sål ja, på men det var ju riktigt ja riktigt illa däremot när jag gick en utbildning under mitt vuxna liv där kunde det komma vissa som var uppenbart påverkade när de druckit eh och och det var ju inte så lyckat direkt men men det är ju en väldigt skillnad eh från förr att ju tänka mig att jag menar de brydde sig ju inte men det var vad är det värsta som kan hända? De får gå hem. Mm. Ja, men du, då då då var det väl en käftsmäll så det heter duga. Du sa boffa bensin eh ja sniffa tinner. Mm, sidan som stiffare tin, vet jag, det förekommer på 60-talet också. Det är fransmän de som gjorde det. Ja, det förekommer säkert än idag, tror jag. Uff ja, och det och det ju, och det är ju farligt, farligt, farligt, farligt. Ja, herregud, det är ju ja, en ja. av ja, är ja. tveklöst farligt så. Ja, ja, ja, men eh, men om man säger det här med eh, ja, man kommer in just lite på alkoholen och mig språket också det är ju en annan sak om vi ska prata om 60-talet i vär. Något som också kom in eh, eh i alla fall under senare hälften av 60-talet i alltså ungdomen och det alltså bland ungdom det var ju drogerna, alltså narkotiska preparatom. Hash och marijuana. Ja, just det. Och jag vet och jag vet för att eh, jag har ju själv provat på det. Men det gjorde väl så gott som alla, om man säger så på den tiden. Ja ja, ja, ja, ja. givetvis inte alla, alla, men men vad kan man tänka sig 60 till 70 av ungdomarna hade provat någon gång. Hör jaha, hör du, jag ska säga som det är. Det var faktiskt eh, mer utbrett och vanligare än kanske man var folk trodde. Mm. Och det var och jag menar senare då alltså vi kan ha efterskolan och sånt där och sa hit eh, som jag då på den tiden de här åren 1970 där man var ute på i disco jag var jag var ju det ibland annat och det var ju om man säger i såna kretsar mycket man eh stöter på många kulturer också. Mm. Och visst det det oflummade oh, så jag men då måste jag sen bara sticka in en fråga då också hur uppfattades om du säger då vad var det på 70-talet då? Hur uppfattades alltså det känns lite intressant eller rätta sagt mm. hur var inställningen skulle du säga till invandrers och svenskar på ja men på disco till exempel? Var det någon speciell inställning eller var det som idag eh å köra någon butt mm. i nöt i nöt eller hur, hur var det då? Naivt. Det var det. Mm. Ja. Det var det var ingen som reagerade ja. negativt på något sätt eller. Du vet det är eh det här var ju alltså om man säger medan om man säger Sverige vi står ju fortfarande bland bland topparna i välfärdsligan och som sagt eh visst den här invandringen hade ju påbörjats men det är ju faktiskt någonting som smögs på oss då liksom och som ni vet som vi nämnde förra gången det var ju 1975 det här ödestriga beslutet togs och det var ju inte många som fattade det utom kanske en liten liten grupp då som kan man säga grundade BSC men jag menar överlag så, så Nej, det var ju, jag tror att man ser snarare det man, som man resonerade då. Det var nog mera att, eh, ja men det är väl bara kul, det är väl bara trevligt mm. att få in lite nya kulörer i vårt land. Mm. Det är så skönt, ja. Men, men, men vad var det? Vi får se alla dessa tråkiga morgonträtta svenskar och så Men lite. men var det var det inte så då alltså nu som jag har förstått det så är inte för att jag är den som beger mig ut på krogen och diverse mm. ställen så fasligt mycket men eh var det inte så då då som man hör mycket att det är nu att det är gäng som kommer och och ja den kanske inte är allra trevligast allihopa direkt kanske det var var det så då eller var det mer att de var liksom mm beror mycket beror men mycket på liksom naturligtvis också i vissa kretsar man hälser med menar okej okay, alltså att va, allt efter som 70-talet fortgick och och så att säga det blev mer in, in, inflytning så naturligtvis så eh, kommer ju den där gängbildningen så att mm. man säger det var nog mer kan man säga påtagligt det här under andra hälften av 70-talet men eh under första hälften vet jag ja man ser mycket det jag rörde mig kanske så nej jag menar alltså det här det här var ju inget som man pratade om eller överhuvudtaget ens tänkte på liksom utan eh då var det väl snarare intressantare då känner jag ja folk ja man åkte utomlands och så där och ja, kanske yrsman kom hem och löser man något till London eller vad man nu gjorde och, och och så där och när man kom hem ja då var man ju väldigt världsvan och så vidare det. Mm. Nej, nej, vi var ja, alltså vi var vi, vi var väldigt naiva. Det är Mm. Men bara lite för att se alltså de bara för alltså se olika eller om det är några olikheter rättare sagt då om ni tänker tillbaks till när ni började se de här gängbildningarna ehm då alltså från vilket land kom majoriteten av de som var i de här gängen och då tänkte jag först fråga Konrad om du kommer ihåg det. Det tidigaste jag kan riktigt komma ihåg så här är ju från kan ja, man säga högstadiet svarade ett gäng Irakier är jag ganska säker på. Och som hängde. Men men jag får se till och med då. Det var inte så himla länge sen. Det det kändes mycket bättre än vad det gör nu. Eh för det var inte det var mycket mer uppladdning och och för de invånarna vi hade i klassen de umgicks ju man ju mer som vanligt. Svängit konstigt på det kommer pratar ju bra svenska och så där men så fanns det ju det här gänget då som var lite brutet. Men det var liksom det är lite mer för mig att höra intressant just att höra om det var var det var för skillnad på orterna. Jag har ju pratat om det förut och sagt det att för mig min upplevelse ja det var ju ja vad ska man säga sent 80 eller ja tidigt 90. Ja men där någonstans det jag upplevde mer var ju chilienare. Var ju det mm. som jag var ja, så gäng, gängen av chilienare det var ju min första det oh, ja. första jag upptäckte så att säga, det var inte så mycket med muslimer och araber och så där utan ja, men hur var det för dig då, Jakob? Eh, det är en stor skillnad för att eh, om man säger ni så mycket inga, jag vet inte, jag vet inte Connor hade du för du föll på 80-talet då eller eller jag vet inte. Mm, ja, runt slutet på 70, början på 80 kan vi säga. Oj oj oj. Okej ja, så jag vet hur fett alltså det är så det är så... runt 30-strecket det är ju så någon skillnad <laughs> alltså för att eh, jag är ju född i slutet av 40-talet så det är ju jag jag kan ju inte referera till det här på samma sätt va alltså och, och för att ni ni har ju ni ni har ju sett det här i, redan i skolan mm som jag sa det det det det, det, det det fanns inte. Det, det det fanns inte då. Det var det, det det lät ju ändå som att du, du nickade eller eller sa instämmande när jag sa chilenare. Ja, därför att du känner igen. Ja men det var ju så här också 70-talet och det var ju också eh det var ju alltså den första flyktingströmmen av chilenare kom ju in efter statskuppen 73 och alltså då var det ju politiska flyktingar. Sen fortsatte manje bara och öppna gränsen för eh, fler. Så att alltså om man säger först kan man säga kom ju då chilenarna mycket under 70-talet. Sen eh när vi kom in på 80-talet och den vet det här kriget då. Ja framför allt inte är ju förglömma efter revolutionen 79 i Iran då, när eh, prästerskapet tog över och sen blev det ju ett krig där Iran Irak då. Och då kom ju hela den här flyktingströmmen av iranier under 80-talet. Och allt alla dessa var alltså politiska flyktingar. För då då hade det ju gått så långt i solidaritetens namn att vi skulle hjälpa alla dessa som var alltså förföljda, politiskt förföljda och det som ni vet det är ju ett argument som man ju anför än idag till mm -hmm. sol solidar solidaritetsargumentet. Ja, alltså tidigare vad säger på min i 50-talen så där ja. Det fanns ju det tanke något sådant. Och där där av det där avklart att det är sån en enorm skillnad mellan oss och jag skulle bli säga i det eh sammanhanget tagat det är ju det, det som är intressant också för mig i då att lyssna på er och era erfarenheter. Jag. jag undrar om det är fler som lyssnar som är lite äldre och, och, och om även de tänker så kanske. Just att det är det är intressant. Ja vi hade ja, uppenbart att vi tycker det är två sidor och båda tycker det är intressant att höra varann och vad det mm. är bättre då mm. än att kombinera de här två sidorna. Ja. Jag tänker att det är lite läsamt att det inte sker oftare att det för det är det är väl lite på tal om något annat men det upplever jag som ett ganska stort problem i Sverige nu att generationerna är så skilda att den äldre generationen det känns som så, så är ju naturens gång litat att de äldre ska lära de yngre. Och det är så mycket information som går till spillo när man inte har som liksom, ett naturligt samtal över generationsgränserna. Det är väl också så här jag menar det så, så så så så har det ju alltid varit Naturligtvis det var ju men det snackar om generationsklyftan på 60-talet herre gud. Eh men det är naturligtvis det är ju eh naturligtvis de förhållandev präglas av ja, våra förhållanden naturligtvis. Mm. När vi växer upp. Och det kan ju vara olika. Så och och, och det är väl jag menar så så är det väl alltid att självfallet att eh vi är som eh Jag menar det de erfarenheter man själv tar och får in vill man ju givetvis förmela. Mm. Det där. Ja, det är klart. Så är det alltid. Ja, det här är ett eh, intressant eh, samtal som jag tänkte att vi ska ta och fortsätta efter den här låten. tillbaka och som ni kanske kommer ihåg ni som lyssnar på förra programmet så frågade jag lite för jag tycker det är intressant att höra egentligen varför det, hur det kommer sig att det inte går så jättebra för Sverigedemokraterna i Stockholm men vi pratade ju om en hel del olika saker där så vi försvann lite bort från det men jag tänkte att vi kanske kunde göra ett nytt försök nu och och se om vad du har att säga om det då Jakob ja förra gången vi gick ju igenom att just de här sprittringarna Stockholm, halva Stockholm såderingen bildade en det och så där pratade vi om i förra mm. programmet men det finns en annan sida som är värd och uppmärksamma och då kära lyssnare får vi faktiskt titta lite närmare på vår kungliga vackra huvudstad. Eh vi kan till exempel börja med en stadsdel som jag förmodar att alla känner till ganska väl. Söder, är det bekant? Söderkisarna, ja. Mm -hmm. Ja, just det. Mm. Ja, det gäller ju att klika tugget rätt. Ja, och så vidare. Va? Var... Nu, nu, nu får alla göteborgare spade när de hör det här. Nej själv. då, vi har det här. <laughs> ja förbjuder på. Eh ja, den som är intresserad att ta del av det gamla söder det finns ju mängder av filmer 1930, 40, 50-talen. Eh och eh, men vad beträffar om man säger de gamla och det söderkisarna och bönorna så de flesta är vi har väl lämnat oss och de som väl fortfarande är kvar har väl uppnått en allt för hög ålder. För eh, det klientel som idag eh har intag i söder i ett helt annat klientel. Det är här är det frågan om ja kan man säga är en liten vad ska vi säga liten intellektuell och kulturell elit som ja de vet väl bäst det är mestar kan mm. löser vi sina världsproblem gärna över några koppar latte eller några glas rödvin misstänker jag. Ja, för vissa rödvin är väl väldigt populärt men jag tror nog ändå att Att eh, latten står lite högre. Och eh, då kan man fråga sig vad sysslar dessa människor med? Ja det är väl några divisionalister och eh, mediefolk några stycken och så är det väl lite sådana här kulturarbetare. Mm. Och jag är ganska säker på med, med detta utlägg kan ni nog räkna ut att SD har nog inte så mycket att hämta här. Oj, fel, oj, fel. Noväl, det var söder. Ska vi då titta på en annan stadsdel som väl eh, trodde vara välkänd, Östermalm? Så jag kan anse att ungefär då att söder, det var ju så att säga knegarnas stadsdel, så var väl då Östermalm, det var väl så att säga för de lite mer välbemädlade. Men det är så är att eh, för så hade vi sossarna mycket och hämtat ute på sö på söder men i österhall men nej där skulle det nog bara moderaterna eller längre högen då mm. gamla höga det är för att motiveringenar då att eh, i vår familje eh, har ja, där är, har vi alla varit läkare och vi har eller vi har varit professorer eller vad vi nu har varit att eh, ja och är vi har alltid röstat på höger så skänd fallet så fortsätter vi göra det så var det för inte idag. Det klientel som vi ser i Östermalm nu för tiden är ja vad ska vi säga det är ett proletariat. Mycket välmenande proletariat. Ja, de är så välmenande. Man kan säga så här att i Sverige vi har det ju så bra i Sverige. Ja, och det går så bra för Sverige och självklart vi måste vara solidariska. Mm. Vi måste hjälpa de som har det sås hårt ute i världen. Ja, det är klart. Vi ska vara solidariska. Ja ja, då så sagt att det finns gott om latter i Österland och även rödskjut väldigt klart, väldigt klart gjorde det. det. Novel. SD har väl inte så mycket att hämta här. Till skillnad ifrån ett annat parti som om ni kära lyssnare är intresserade eh så finns det även här på Radio Länsman en mycket bra analys av i det programmet som heter Ogräset det gröna. Lyssna gärna på det så får ni en väldigt djupgående analys. Jaha. Det får man, man tacka. Ja, ja. Jo, en det partiet eh har mycket har många anhängare eh i eh, Österman. Det räcker med att eh, fråga dessa förnämliga Östermansdamer. Eh, damer. <laughs> eh och, och, och och och så får ni en motivering, nämligen att ja men det är väl bra att vi har ett parti i vårt land som ägnar sig åt miljön. Mm. mm. Och det är väl en god motivering som någon. Snacka om någon slags solidaritet där, att det måste väl vara höjden av godhet. Så och då frågar vi oss naturligtvis, vad ska nu SD göra för att ändra på detta? Ja, det är ju klart att SD kan ju eh dela ut flygblad som de gör och vi ska inte eh, förringa alla dessa människor, underbara människor som arbetar de flesta har oegennyttigt för att sprida SDs budskap. Det ska absolut inte glömmas. Men jag tror nog att i det här fallet så kanske det behövs helt andra valarbetare. Och då, mina damer och herrar, då vill jag rikta uppmärksamheten utanför Stockholm. Vi har ju en del förorter tjänstar i Nkeby och sånt där som ni hör talas om. Där ute pågår ju där har vi ungdomar, där har vi ungdomar som verkligen aktiva, så ungdomar som inte sitter stilla. Det det vet ni ju alltså. Där pågår det hela tiden aktiviteter med ja vad är det? Bilbrännare och <här> Men de har de har ju ingen fritidsgård ju. Ja. Nej, det är det vet <här> jag. Nej, nej, nej, nej, du har så rätt att ja, jag tänka ja jag... mycket bra så, spaning jag måste jag säga. Men Jakob kommer inte ihåg det själv jag menar när du var ung där på 50-tal och så. Och ni kanske inte heller hade någon fritidsskvård höll inte ni också på så då att ni brände bilar och hade hållt på med upplopp och så där. Nej, hörru det. Vi var nog inte lika initiativrika som som de här ungdomarna. Nej, det <skratt> Nej, sås faktiskt vad det, det är så tiderna förändras, tiderna förändras. Men hur som helst att vad jag skulle vilja säga det är att det ungdomar jag antar att eh, eh verksamheten det att just nu kanske i talan är lite eftersom det är ju vinter och kallt liggte på sätt och vis igensärt nu på vind det jag menar blänna lite bilar och sånt där alltid är det ju lite värme och sådär men men okej okay, jag får väl anta att den här verksamheten tas upp eh igen. Jo, man skulle kunna man skulle bli rekommendera att dessa ungdomar när dessa aktiviteter återtas upp varför inte eh förflytta sig eh in alltså till innerstan till söder och gärna till Östermalm. Jag menar de de kan ju behöva det. Okej behöva lite bilbränder där också. Mm. Och tar man med sig lite hackor så kan man ju hacka upp lite sten och gärna slösa ända lite jag menar denna montur som ju är så berikande. Och framförallt åt mig också enligt vår kära statsminister så spännande ska vi inte undanna eh lattefolket på söder och östermans eh, proletariat, proletariatet också att få uppleva denna mångkultur. Vad mm. vad tycker ni? Jo men nu ren solidaritet som vi pratat om innan ja, är väldigt susigt. För det jag ja. tänker mig hur fruktansvärt tråkigt det måste på nå det är nog väldigt grott och folk är väldigt så här rädda för varann ja. så så precis som du säger, lite lite framförallt de här grupp de här våldsamma gruppvåldtäcknarna tänker jag skulle liksom ah tigna till kanske lite så här. Ja, jo men jag vill jag, jag, jag håller med. Det det alltså gruppvåldtäkter, ja. Ja, varför inte? Jag menar det är ju eh ja, vi måste ju lära oss nya kulturer. Mm. mm. Vi som medborgare att att lära oss detta. Mm. Vi kan vi vi kan inte fortsätta alltså vi kan inte fortsätta och och och och eh leva i så att säga i i ett äggskal. Vi måste ju liksom vara öppna. Där där den globaliseras ju, det vet jag ja. Mm. Men jag jag bara säga alltså efter vad du säger som som eh, faktiskt bor i Stockholm eller i det området och, och har lite mer insikter jag. Ehm man får ju intryck jag att det du säger är att det är väldigt många som bor där det är det är som att de har samlat sig i Stockholm massa hela den här onda kultureliten och ja journalisterna och alla de där. De har flyttat in och, och bor på sina ställen där medans man har förorterna sen då med invandrare och sen alltså självklart finns det väl vanliga arbetare också men det känns som att det är överdrag och Jag menar att det är överlag då kanske en väldigt stor andel eh mm. som har samlats just där och ja. invandrare då. Så att det är väl kanske därför då helt enkelt att det inte går så bra för SD i Stockholm. Precis. Nej, men du förlåt för jag bara avbryter lite och säga jag tror väl att mönstret i Stockholm med upprepas över hela hela Sverige. Jag kan tänka mig alla städer som är stora nog för att ha en förort där hittar du troligen inte inte stadens journalister eller politikerna Mm. Men det utgår antagligen väldigt mycket invandrare där i hela landet eller städer som är stora nog att börja bli ganska många. Det beror på också mycket alltså hur de här städerna är är, är, är, konstruerade. Jag tänker väl gjort på eh till exempel Ma Malmö där det vill så att säga eh om man säger miljonprogrammet ligger så att säga när närmare mm. då liksom kanske än än till exempel i Stockholm då väl Göteborg också nog liksom. Och för det, för där har vi ju har sett då liksom att där så att säga finns verkar ju tydligen problemen finns komma mera centralt. Jag vet inte, jag kanske är lite det är så länge sedan jag var men Nej men man, Rosengård ligger väl där är problemen väldigt Ja är något, men men så det har ju blivit någon slags förort i mitten av stan. Ja, jag är exakt. Alltså ro, ro, Rosengårde är beläget mer centralt då. Det till Finlanda det alltså till Hensta Rinkeby det är ju ändå lite så att säga utsida så. Ja, men eh, hur är det för jag frågar Konrad om du har någon aning om eh, jag vet själv inte riktigt om ett stöd för SST till exempel i Göteborg då. Hur tror du ser ut där eller är det rutt rutt ända in i skälen? Det beror ju på hur man menar. Jag tycker på sistone hör man mycket så här om om väldigt många måste jag ändå säga prata om det på olika halvöppna sätt mer eller mindre dolt. Eh och det tycker jag är väldigt skillnad på bara ett par år. Men men officiellt så givetvis är det väl mästerut. Man får undra hur länge det kommer fortsätta vara det då. För det har det väl alltid varit känt för att vara antar jag mm. arbetarstad. Jo, men men eh, ja lafal då för att återgå lite till det här med eh med just alltså vad man säger gängbildningarna och och uttryck det jag gett se genom tiden för att det det, det tycker jag är ju intressant att höra innan innan jag fanns till eller hade någon minne av det men eh Jakob då när skulle du säga att du verkligen alltså det blev så pass påtagligt så att du helt och fullt så att säga satte dig emot det här? det kommer jag inte ihåg om du sa i förra programmet bara vakna och stundom så att säga steg för steg va. Eh när man såg att eh, framförallt eh, allt fler främlingar framförallt inom ja vad man säger i ar i arbeten och så vidare också liksom jag höll ju på jag eh, drev ju egen firma i att ta stadfilm till exempel ett tag och det gick ju väldigt bra men till exempel bland annat Där kommer ju också utländingarna in och börjar konkurrera. Ja, vad städer det för? Det är ju det är, du är ju svensk, det är väl ett ja. sant jobb inte du som har jag. Mm. Just det. Ja, hörr du hörr du egentföretagare men här är just så snart man visst det är ju, man tjänar ju pengar. Jo, men de säger ju alltid det att att det ett, är det där är ju ett sånt jobb ja, som ja, inte svensken vill ha. Ja, ja. ja är jag så där men jo men det var ju ett väl också ett mycket väldigt vanligt argument det där att ja men vi behöver invandrarna för att göra alla dessa skitjobben och det där alltså det där har retat mig alltså eh och jag menar samtidigt som vi ju också Sverigedemokrater vi får ju i ansiktet hela tiden om vår groteska människosyn. <laughs> Men vad är det för människor sida? Ja, det är ju så sinnes eller hur? Menar, jo, ja men ja men det är väl nånting så här då att Sverigedemokrater vill och önskar att små svarta söta fyraåriga flickor svälter ihjäl. Det verkar vara så nån har fått för sig att ja. alltså gör ju ganska allvarligt många verkar ju tro att att partiet Sverigedemokraterna på något sätt nästan driver den här frågan. Nej men alltså just det här att de behöver ta hit folk från andra eh ja, kultur för att göra alltså såna jobb som svenskarna inte vill skitjobben sa de. Mm. Alltså för det första jag håller på att säga det eh, finns ju egentligen inga skitjobb, jo, det gör det eh, naturligtvis. Alltså skitjobb det är alltså knarrklangar och eh, ja massa såna kriminal. Det är skitjobb. Man ser på hantverkare, städjobb och så vidare. Det är ju det är, det är jobb som måste göras eller hur? Mm. Hallå. Bytte ja. fram det där. Ja. Ja. Det jag menar så skitjobb. Ja, det, det det det är så dumt och just den här människosynen som som man alltså som just dessa människor kulturivrare som använder dessa argument alltså då det är ju det är ju en människosyn som så att säga går tillbaka det på att säga att det är slaveri. Jag menar väl hur de här människorna är bara värda våra skitjobb. Det är ju Ja, jag jag precis. Ja precis. Ex Och sen skulle man väl egentligen rent krast kunna säga att vad ett skitjobb är inget jobb som är alltså ett är, ett ärligt jobb var det ännu må vara. Det är inte jag som ett skitjobb. Men mm, men för det, det det är det är ett ärligt jobb, ett ärligt jobb var det ännu må vara. Nån måste göra det. Ja. Mm. Mm. Och det det är ju de hjältarna som jag brukar säga, det är de det, som har haft jobbet. Och, och dessutom är det ju så här att alltså meningen och som jag sa också är eh, någonting som ej, ej får det är är förglömas i mera som har fått hela den här eh, politik accelerera det här med bidrag, bidrag. Jag menar okej, okay. en medborgare som alltså att har man hamnat alltså så pass illa att att man så att säga det är ju så ingen ska ska ju behöva hamna på gatan va mm. även om vi tyvärr ser många vi ser ju tyvärr alldeles fler ute liggar idag men meningen är att ingen ska behöva hamna på gatan naturligtvis någon som kommer på obestånd självklart att vi ska hjälpa hjälpa vederbörande meningen måste väl vara att vare än ska kunna försörja sig på mm. eget arbete eller hur ja det mm. är självklart så så är det ju. Jag menar igen, visst någon kan, kan hanna på obestånd. Jag visst det kan det kan hända vem som helst. Okej okay, att vi kan hjälpa. Och det är vi alltså ursprungstanken med bidragen, men fanken inte att det ska sättas i system. Mm. Som de har gjort. Men där mm. har du fullständigt O och, och, och när det till och med går så långt så att jaha visst här tar vi in folk alltså ifrån det kultur och matar med bidrag och vänd också på det hela även också i i så att säga ukulturell andra kultur synsätt så är det ju också skam där att leva på bidrag. Mm. I vissa kulturer. Så i, alltså hela eh, den här va, eh, vansinnet det är ju inte bara det är ju inte bara att så att säga oss svenskar du är väl också invandrare. När man så snackar om invandrare här jag menar vad vad vad är invandrare? Jag menar det det, det är ju jag menar det kan ju vara alla människor men invandrare jag menar även om du kommer från Norge så är du invandrare eller Jo jo jo och vi och vi är alla invandrare i någon grad men ja. och alla och vi jag menar olika inte och och jag menar de har sina konflikter och så vidare och så vidare och att det överhuvudtaget tro att jag samla ihop dessa under <laughs> ja hur ska jag säga i i i inom samma gräns i sånt litet land som så här, jag tror att visst här vi är ända en lycklig familj ja ah, det är så dumt så det. Det det är en grej som jag skulle vilja sticka in med här också som vi har pratat om eh, ja när vi inte har eh, alltså inte i ett program då men eh de här ja. gamla riktiga inbitna socialdemokraterna ville du ju mena på väl att de inte alltså de den äldre varianten så att säga att de inte är eh, om man säger som dagens inbitna socialdemokrater i deras synsätt på ja. eh, saker och ting kan du inte du förklara ja. det lite det tycker ja. jag var intressant. Ja ja men jo stå när du säger det så är det ju mer någonting också som Konrad eh, stack in i förra förra kan också om lite vissa saker nämndes äh, önskar ska jag rätta till detta för det var inne på det där med generationer också. Mm. Ja, om man säger äh, våra eller min föräldrageneration och så vidare va. Och att eh äh, om man säger då att ja som jag mina då vi som växte upp 50-60-talet under en sån högkonjunktur skillnaden mer oss ungdomar 60-talsungdomar och till exempel då 30-talets ungdomar det var ju naturligtvis att vi hade ju mycket mer pengar att röra oss med än vad de hade. Och i det här fallet skulle jag nog vilja eh tala lite om min stuvfar. Han eh, eh var ju ung på 30-talet och kunde berätta hur tufft det var och med då var det ju arbetslöshet och han fick ju för honom var ju då naturligtvis socialdemokratin han hade ju mycket att tacka dem för det är ju klart han blev blodröd eh, sosse hela sitt liv år efter år eh skillnad från mig nej alltså jag växte upp då hade då hade ju sossarna suttit så länge de hade alltså genomfört hela sitt program lyckats så att säga få Sverige på på på på rätt kurs och så vidare. Och den enda egentligen målsättningen som var kvar det var ju att behålla makten. Så för mig och många alltså mina som är växt upp alltså såg sosarna som faktiskt också även kan man säga yttersta vänster kanske därav också anledning till att många ungdomar också eh gick ännu längre vänster ut för att alltså till och med alltså eh de värsta eh vänsternissarna då eh, 60 70-talet så lika väl eh att att att de eh, spottade sitt förakt över borgligheten så eh, drog de även in socialdemokraterna som de ansåg hade svikit svårt. Mm. Och jag såg också eh, socsarna för mig ja som en slags pampar och socialdemokratiska partiet vid den tiden när vi skiftet när Elander den folkkäre Elander gick och Olof Palme tog över då var ju socialisterna verkligen inne i en rikt in hybris. Och sen kom Palme och, och och tog över. Jag gillade aldrig Olof Palme, aldrig från början och när jag började när jag röstade för första gången jag kände att nej, det här partiet jag vill jag inte stödja. Och det höra och och och det har jag heller inte gjorts. De har aldrig fått min röst och så fan om någon någon kommer att få. Mm. <laughs> ja, så att alltså i mitt första val som var det var 1973 så ja, ska jag ska jag ska jag tala om vad jag röstade på då. Ja, mm. tycker jag. Ni får ja det är så länge sen så det är väl preskriberat så här min första röst det gick till folkpartiet. Eh, ja vi får bryta här och, nu då i tv. Nej. Ja min min nästa röst jag vet inte om jag vågar tala om det radion. Det var 1976 då drog jag faktiskt till att störta socialdemokrater efter för som hade suttit i orubbat bo i vad då 44 år för då gick min röst till centern. <coughs> mm. För att ja centern det var faktiskt Sveriges andra parti på den tiden. Kan inte tänka i det. Det kan man inte tro idag vad de är efter nästa val. Det ja Förhoppning, <laughs> förhoppningsvis så leder Annie Lööf dem ner i kärret Och, så att säga eh hon blev väl den som skriver eh sentens historia om hur stå för uttryck oss. Novell i alla fall att eh, men då var det under Torbjörn Feldin men i alla fall eh sen i och med så jag menar jag var ju ute i jag var ju ute i arbete och så där och eh framförallt också en annan sak som väl då engagerade mig betydelse att vara invandringen behöver knappar sig tanke men något som faktiskt engagerade mig då för jag hade ju redan startat upp mitt företag och det var ju framförallt just skattefrågan och för oss småföretagare. Så att alltså eh och framförallt eh, ni kanske känner till just 1976 då eh Astrid Lindgren gick ju in i debatten då och kritiserade socialdemokratins eh, skattepolitik. Det här pompripossa. Har ni hört talas om det? Mm. Mm. Ja, det är ju Ja, nej, förklara, jag är lite osäker. Ja, hon ja, hon skrev, jag har inte detaljerna kom in på henne men hon eh det det var att hon skrev en artikel, väldigt uppmärksammad artikel som gick ut i Expressen när det var där hon verkligen kritiserade skattesystemet eh som framförallt drabbade eh, egna företagare och ja, det vart en massa hallå. Naturligtvis bäddade på också socialdemokratins fall. Och vi fick en borgerlig regering. Men ska vi se för att försöka komma tillbaka till tråden här. Vad var hur dåtidens som man säger inbitna socialdemokrater egentligen var och hur de skulle ställa sig till dagens socialdemokrater och deras syn på mångkulturen ack för det och just min styvfar jag höll på att hamna lite utanför. Jo, men då var det så här. Min styvfar, han eh, var ju eh fortfarande gammal gam, eh, blod blodrödad sosse. Och eh, han stödde ju Palme naturligtvis troget eh, gick han till vallokalen och gav Sossarna sin röst och Nickan är ju bara säker på att vi hade många diskussioner han och jag det kan ni det kan ni förstå. Mm. Och han det är ju för han tyckte ju nästan att att jag svek då liksom att tänk på högen om högen kommer tillbaka det betyder att kommer att ta ifrån oss allt och vi kommer att stå där med mössan på handen allt ihop det där vet. Du. Tänk på att du kommer ur arbetarklassen ja och, och, och, och allt det där. Palme, jag gillar inte Palme. Nej, men Palme, Palme är den enda som har gjort någonting för arbetare. Jaha, sombod bara om vad ger med enda exempel då var det tyst så gick diskussionerna. Mm. Noväl i alla fall men så när, när vi kommer in på 80-talet för en sak alltså när vi när vi kommer in när när den här invandringen alltså allt mer börjar göra sig på min skulle jag vilja säga nog då första som reagerade det var just kan man säga våra våra föräldra generation. Det mm. för att Jag kan säga så här, om man säger den hans generation och de var alla blodröda sossar, jag visst. Men de var nationalister, tvivla inte på det. De, de jag skulle nog vilja säga de var mycket mer nationalister än oss. Ja då. Ja då och jag kan säga så här, min styvfar, jag kan säga att de i alla fall två sista valen i alla fall han dog ju sen i början 90-talet men jag kan säga att de två sista valen då avstod han och röstade. Och jag kan nog säga om vi skulle fortsätta om han hade levat i dag ja Jaha. han skulle säkert ha varit Sverigedemokrat. Jag skulle tro mm. ha... han skulle tro att alla hade blivit helt tokiga kan man väl tänka sig. Det går inte att föreställa sig jag kan säga det att jag träffar ju många äldre och alltså portfarande och som har alltså haft varit sosarna trogna i alla år men som har bytt sida som ja redan i förra valet röstade på SD och som väl ja om eh så att säga de lever vidare kommer och fortsätta och rösta med SD. Så att socialdemokratins tid den, den är förbi, den är förbi. Och det är ju så, om man säger de yngre idag som kommer har ju in, långt ifrån, om man säger, och för ingen som helst anledning att känna någon lojalitet. Allra minst till socialdemokratin. Rätta mig om jag har fel. Nej, det är ingen som ska rätta dig. <laughs> man får väl hoppas, åtminstone att det ska dröja, dröja väldigt, väldigt länge innan så att säga det går ut för mest dig. Mm. Ja, det är nya tider nu och dags för nya tag. Mm. Undra om jag tänker ju mig att Jimmy Åkesson om någon borde ju känna att han börjar få luften under vingarna, att han får upp opinionen mer och mer med sig. Om vi nu tänker det, tänk vad han måste känna att han äntligen får något för allt skit han har fått ta i alla år. Han ja. borde ju vara ganska lycklig mitt i det såklart fortfarande jobbar han. Men... Ja, Jimmy inte bara Jimmy utan vi får inte glömma och det finns ju många och som kan man säga namn inte säger så mycket som också har jobbat och jobbat hårt och som har också fått många har ju fått betalat högt pris också mm. för engagemang och jobbat alltså oegennyttigt hjältar. Ja att det finns kvar det här att att så jag tycker det är väldigt fint att så många människor känner att det här är så rätt och jag måste göra detta och då får det kosta familj jobb eh personliga kontakter i vissa fall att man blir slagen och får leva under beskydd och så här att att det här rättvisepatoset ändå är starkare. Jag har träffat, jag kan säga, jag träffar och jag har många Sverigedemokrater som engagerar sig på olika håll och frågor jag säger att ja nej alltså politiken det är inte det det, det är inte frågan om alltså politiker karriären men jag har ju barn och jag vill ju att de ska få ett mm. land och växa upp i. Det är så här, det, det det kan vi säga samma saker i Europa jag menar jag jag jag har väl inga sådana oro men för mig. jag menar samma sak också att ja man vill väl i alla fall göra vad man kan för att ja lämna ifrån oss något till och det det är ju de som kommer efter. Mm. Är... Mm. Och alla alla de vill jag inte bara och säga alla drar ju sitt strå till stacken och säger på sitt sätt. Jag menar vi gör ju det på vårt sätt dels då genom den här radion då att det är det är förhoppningsvis att människor finner det givande och och ja att man faktiskt gör någonting. Jag menar menar nämen annars jag skulle inte sitta här. Jag skulle inte sitta här nu. Nej. Mm. Blir inte jag bore. Jag menar det det visst och jag det jag tycker det alltså och idag när vi har nu är internet som är ett fantastiskt forum och media som man dessutom ju inte kan tysta på samma sätt som jag menar för när man hade tidningar och så vidare men eh jag menar till exempel man kunde slå sönder tryckpressar och så vidare men eh och radiosändningar och så vidare kunde man stoppa och så där men jag menar internet det är ju betydligt svårare för det går ju alltid att byta bit alltså rör och så vidare. Jag är internet är nästan helt ostoppbart och därför ska man vara extra med nu när det börjar nu försöka begränsa citorit och, och det det kallas näthat och det nu måste man vara med här och säga tvärstopp nej till alla former av censur. För att bli av med internet då är det ganska kört skulle jag tro. Ja, då blir allting så mycket mycket svårare. Jag skulle nog vilja jag skulle nog säga att eh, de här som är ute och och, och klaga på det här näthatet då vet vi vad som fört mig alltså att naturligtvis de tålen inte blir ebotsagda. Nej men Så precis för det det är en sån typisk reagerar. Jag är en typisk sån här nyspråk som man pratar om i 1984, sen, du tar du tar en ja. sak och sen byter du byter du namnet på det. Och, och, och nu börjar det bli att kritik mot invandringen och, är samma sak som näthat. Sen är naturligtvis att det finns folk som kanske uttrycker sig klumpigt och så där i i inlägg och så vidare. Okay, det är okej va. Det eh Så är det ju alltid. Det var väl men det finns ju alltid puckar överallt som inte kan vara tysta i. Det behöver inte att åsikt åsikter i sig blir sämre på något sätt. Eller eller att invandringen blir bättre. Sveriges invandring blir inte bättre för att någon Men alltså pointen. Det går du ut med en åsikt. Må hända vad vad det än vara så att säga att du sticker ut hakan. Då får du ju räkna med reaktion. Det är inte konstigt, det är inte konstigt. Och det är ju det naturligtvis som dessa människor eh nu de vill ju stå oemotsagda. Det kan de göra i radio, det kan de eh göra i pressen, men inte över nätet. De får alltså vänja sig vid det här nätet. Mm. Ja. Och med de moden så måste jag faktiskt vara en sån här tråkmons igen mm. och säga att det är dags orundad av det här programmet. Jag vet att det. Ja, vad sa du? Vad tråkigt du är. Ja, jag vet, en trå, tråkig nätatare. Ja. Mm. Eh, men eh, jag jag tyckte i alla fall att det här var också var ett eh, ett intressant program. Eh, och intressant att höra. Eh, och eh, ja, då vill jag väl ja, ah, det känns så bara pangsong slut här då men tyvärr måste jag göra så. Eh, men i alla fall jag vill säga ett stort tack till Konren för den här gången. Mm, mhm. Mm, mm. Tack, tack. Och ett stort tack då såklart till Jakob också. Ja, Lennsman, tack ska du ha. Men eh, jag skulle väl också vilja haka på det där sista och fråga dig, du som lyssnar just nu, vad tycker du? Skriv gärna eh och in på länsmans blogg här och tala om vad du tycker. Det är vi alltid intresserad av om programmet. Ja, om, ja. Eller och, vad som jag vad jag har pratat om då, ja. Ja, absolut. Jag kommentarer är ju alltid alltid välkomna. Det vet ni att vi tycker och det känns ju verkligen som att eh Eh jag men fler och fler börjar skriva och så verkar det vara nya personer som kommer in och skriver också och det är jätteroligt. Men ja, som sagt tack och tack till ni som har med här då och tack så mycket till er lyssnare för att ni har lyssnat. Och så hoppas vi som vanligt att ni sprider vidare våra program. Jag och och ursäkta nu den dåliga ljudkvaliteten som som ni säkert har märkt av lite. Vi har haft väldigt mycket problem med, med Jakobssändning och eh det gick tyvärr inte att göra det bättre än så här. Mm, men det är förhoppningsvis så blir det väl hyfsat i alla fall. Ja, det tror jag. Ja. Eh, men tack och bock så hörs vi nästa gång. den där låten förr jag vet inte hela låten förr <laughs> den är nu <nog> <laughs> den är nu förr då den är förr vad sa du